яке надає вашим словам відтінку чемності. Прийнятні такі форми прогання. Передайте, будь ласка, чи можна вас попросити виявіть люб'язність, купіть мені перехід від ви на ти. Дослідники так і не дійшли згоди і зрозуміло не виробили якихось жорстких правил щодо того, коли настає слушний момент для переходу на «ти». Це залежить від багатьох причин і передусім від взаємин між людьми, їхніх характерів, умов спілкування. Ось кілька хрестоматійних випадків переходу на «ти». Коли ваші взаємини надзвичайно поліпшилися, то ініціативу у такому переході перебирає на себе старший віком чи той, хто займає вище становище у суспільстві. Коли після тривалої розлуки зустрічаються давні друзі, то вони мають самі відчути слушність моменту для зміни звертання. Коли про це просять молодші старших – але самі й далі звертається до цих останніх на ви, виявляючи цим свою повагу до них. Коли один із співробітників жінка, то їй належить право запропонувати звернення на Ти. Але вона може й відмовити в переході на Ти, не пояснюючи причин. Зауважимо, що звертання жінки до чоловіка на «ти» без особливої на те причини може бути двозначним чи просто неетичним, тому краще уникати такого переходу. У романі «Невідомі в домі» Жорж Сіменон показує, як під впливом драматичних подій змінилося ставлення героїв одне до одного, що відбилося у підсвідомому переході їх від інтимного ти до звертання на ви. І Він відчував, що вона не стежить за розмовою, що думає вона про іншого, про того, кого тут нема. Що з вами, Ніколь? Нічого, Еміле. Якраз у цю хвилину вона намагалася пригадати, були вони з Емілем до всього, що трапилось на ти, чи навик. Їй здавалося, що сьогодні сталося щось безглузде. Титули і звання У наш час у багатьох країнах світу приділяють велику увагу титулам. Попри це простежується і тенденція до спрощення цієї форми етикету. Більшість титулів і звань зовсім не згадують під час приватного спілкування, а іноді і на офіційних зустрічах. Разом з тим, на знак особливої поваги до людини, певного пацінування її діяльності, вдячності за увагу до себе і в приватній розмові, вдаються до спеціального титулування, як це вчинив герой роману «Шість днів на роздуми італійського письменника Джорджо Щербаненка. Джелін, злегка засорівшись, відповів на моє привітання, титулуючи мене паном Беррою. Я не раз просив його назвати мене просто Томазо. Це б мені зробило приємність. Але, як і досі, мої старання були марні. Я був для нього паном Томазою Беррою, відомим на всю країну психологом, і звертання до мене на ім'я здавалося б йому недоречним. Зрештою, довелося з цим примиритися». Водночас учасники офіційних професійних зустрічей часто називають одне одного, додаючи науковий ступінь чи звання. Проте в приватному житті не кажуть, знайомлячись доктор наук Попов чи ректор Матвієнко. Якщо хтось має професорське звання, яке перетворилося, наприклад, до його прізвища, то в певних випадках, найчастіше в офіційних звертаннях, кажуть професор Білокінь. Коли людина має кілька титулів, то при звертанні називає тільки один – найвищий. На відміну нашої країни в інших державах, такі звання як доктор або професор можуть означати лише належність людини до творчої професії. До речі, в Англії і США будь-якого викладача можуть назвати професором. В Австрії звертання «пане-докторе» застосовують щодо медиків, Докторів наук, акторів, музикантів Цікава історія виникнення титулів